Забувши про свою біду, припадають до її плеча, беруть її зморщені, стемнілі руки в своїй долоні і до обличчя собі тулять, бояться говорити голосно, щоб не свилівати її. Дар'я Олександрівна вкинула в горщик змінку пшона від резки якої вистачало, хоч трохи зварити і посьорбати з миски двічі на день. В сараї знайшла кубку поколотих тонких пеньків і стару солому а під стіною відтрусила снігу соняшничення. витягла розхитані кілки з решток тину. Порубані підуть у піч. Через день, це було вранці, Дар'я Олександрівна згадала. Близько самого прислону над сумком зосталися невикопані бурячки. Як вона про них забула? Можна зварити борщ, і не дуже й поможеться. З лопатою пішла на грядку. Відгрібши сніг, копає мерзлу землю і вибирає бурячки. Це дрібна дрібнота і небагато на один раз в човуні зварити. Пальці змерзли, аж зашпори заходять, довелося снігом розтирати. Несла Відерку здобичі думала: всі дома зогріються і повеселішують. Вернулася в хату і починає перемивати бурячки. Менше діти сидять на полу, закутані, хто собі яку лахмітину забрав і стежать мамині рухи. Старший на різку ні без хоч тільки очі заплющив. Дарія Олександрівна хотіла врадувати стару. «Мамо, зараз борщ буде? Чи вам сьогодні легше?» Немає відповіді. «Мабуть, мама сплять?» Подумала так, і знов порається з бурячками. А зауважила, що якась незвична тиша на печі. Нервами відчула. Це не так, як завжди. Здається, дивна відсутність настала в хаті. І це відчуття все наростало, і все дужче непокоїло Дар'ю Олександрівну. Вона залізла на піл і підійшла до печі. Тихо, тихо, питає, аби не розбутити, якщо стара спить, але коли не спить, щоб почула. Тишина. Прихилилася тоді Дар'я Олександрівна, глянула в обличчя Старій, і враз такий страх і біль обгорнув всю істоту її, що вона не стрималася, і розпачливо скрикнула: Мама! Перед нею лежала стара з закритими очима, такими глибоко запалими і темними в заглибинах, а застиглий рот. Був трішки відкритий. Взяла її руку Дар'я Олександрівна. Холодна рука. Безживна. Ніби самокістка в рукаві. Тоді жаль, з гіркою образою за все життя закінчене в нещасті. Але все праведне, все світле поранив. Дуже поранив серце. Була їм стара, як великий янгол. Тільки ними жила і для них була в неї вся думка і праця. Дар'я Олександрівна мовчить біля печі, а сльози біжать. Біжать неслухняні, одна по одній, нічого не спинить їх. Тільки часом судома струсить груди і плечі. І нічого не бачать очі за плачем. Лиса чує вона, що діти всі збилися біля неї і менші квилі. Коли втихли менші, видно було, вони налякані. І говорили тихо, шелестіли, як пташенята. Папуся мертва. Потім повторювали, не то переконуючи самі себе, не то питаючи маму. Дар'я Олександрівна спорядила стару на відхід з помічу старшого сина. Перенесла через сіни на стіл а в другу хату, що стояла останнім часом зачинена. Так і говорили, як треба було зайти туди, в другу хату, хоч то тільки половина житла. «Андрійку», – наказує пошутки мами. Ти, «ти принеси свічку, вона в скринці, а сірник на карнизі». Приніс хлопець, що мати звеліла. От горить свічка в руках бабусі, кидаючи блідий посід на обличчя,